Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka la nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat al-alimul hakim. Allahumma limna ma yanfa'una wa 'afana bima 'allamtana wa zidna ilman ya pripadaju sama Allahu jalla wa ala. Lekanye mu salawa kada nasje doveo na ovaj i odlikovao brojnim svojim blagodatima kao što o tome govori u svojoj plamentoj knjizi pa kaže Mi smo počastili Adamove sinove da bi također rekao Faddalnahum ala kathiri mimman khalakna tefdeela i mi smo ih odlikovali mnogo mnogo nad svim onima koje smo stvarili rekao je jalla vala Lekad khalakna linsane fi ahseni taqvim mi smo čovjeka stvorili u najljepšem izgledu. Neka je slava i hvala njemu, ona lika koliko samo njemu dolikuje koliko je on uzvješen i dostajan toga. I neka je salavati selam na njegova poslanika i miljenika Mohameda Mustafa, alihi salatu, koji je rekao, doista u ljudskom tijelu postoji jedan organ, ako je on zdrav, bit će zdravo i cijelo tijelo, od cijelog tijela će dolaziti dobra djela Ukoliko je ono bolesno, Bolesno će biti cijelo tijelo, ukoliko je taj organ bolestan, bolesno će biti cijelo tijelo, tijelo neće činiti dobra djela. Pa je na kraju rekao, elavahil kalb, a zar to nije srce? Allah nas je doveo na ovaj dunjalog. I živimo na njemu, svjedoci smo. U svojoj knjizi, Kur'an i koja će, Ostati, koja će ostati ta knjiga neizmjenjena do sudnjega dana, makar radili što rade mnogi danas. U toj svojoj knjizi Allah nas je obavijestio o drugom svijetu, ahiretu, pojašnjavajući nam da ne postoji samo ovaj svijet, već postoji drugi svijet, ahiret. Poslanik Muhammed Alihi Salatu Aslam je došao i pojasnio detaljno sve ono što nas vodi Do Allaha subhanahu wa ta'ala i do tog drugog svijeta ahireta. Naš život na Dunjaluku je poput neba iznad nas. Ili kako kažu, je li poput vremena. Nekada je vedro, nekada oblačno. Ili tako. Naš život nekada je toliko ispunjen problemima, tegobama, da se čovjeku toliko ostegne u prsima, da ne zna šta da radi a nekada mu cvjeta život, nekada vedro, nekada oblačno. Međutim, nemojmo nikada zaboraviti, jel je li tako, da zemlja ne rađa i zemlje ne izniče biljen i zemlje ne izniču plodovi sve dok se na nebu ne sakupe oblaci i do kiša ne prokapa. Sve dok ne bude oblačno, neće i zemlje ništa ne izniči. Kao što Allah je kažao, se jeđ'alullahu ba'de usrin jusra. Allah se zasigurno nakon te gobe dati olakšicu. Na ovom dunjaluku prva pouka, jeli, nema rahatluka za nas. Na ovom dunjaluku moramo se iskušavati. Znajmo i o tome nam govori Kur'an i o tome nam govori sunnet još više. Na dunjaluku ne možemo ostati vječno. Jer i sam Dunjaluk nije vječan. Mašta ljudi prizivali sebi da će ostati, živjeti, živjeti zato se pripremati. Makoliko ljudi sebe uzdizali, precjenjivali i slično, na Dunjaluku nema vječno ostati. I na Dunjaluku niko nije potpun ni savršen. I dovoljan je znak manjkavosti to što ljudi umjeru. Da su ljudi potpuni, živjeli bi vječno. Međutim, kao što kaže جلوالا, كُلُّ مَنَ عَلَيْهَا فَانُ وَيَبْقَوْا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِهُ لِكَامُ Sve što je na dunjaluku je prolazno proći će, ostaće samo Allah جلوالا. Allah jedini ostaje. Zato dunjaluk nije naša kuća. Za dunjaluk ne smijemo se slamati i umarati. Naprotiv, zar nam upravo dunjaluk i nije naš najveći neprijatelj? Na Dunjaluku bivamo pogađani brigama i tugama, bolestima, raznim iskušenjima. Na Dunjaluku gubimo drage osobe, ili tako? Međutim, čudni smo mi ljudi i pored svega toga vežemo se za Dunjaluk zubima, kutnjacima. I zato tugujemo. Zato tugujemo. Da ne bismo tugovali na Dunjaluku, braćo i sestre. Nemojmo ga plaho cijeniti. Nemojmo mu mnogo posvećivati pažnje. Jer sve ono što čovjek cijeni na kraju zatim žali. Jer nema ništa vječno na Dunjalku. Prije kasni kasnije će otići. Kad ode, žalćemo za njim. Zato savjet svima nama i meni i vama da dunjaluk mnogo ne cijenimo. Ne posvećujemo mnogo pažnje. Koji od nas zažalio za čibretom šibice kad je izgubio? Niko. Zašto? Nije našto vrijednoti. Ko se od nas ne bivao zbog pola Marke, Marke je izgubio negdje put putu mu iz žepa? Niko. Sve što ono, sve ono što srcu nije drago, posebno, sve ono što srce posebno vredne, zatim i ne tuguje. tim vidimo i svjedoci smo, pa čak i mi vežemo se mnogo za dunjalog. O drugoj kući, o kojoj mnogo govori Allahova knjiga i sunnet, razmišljamo mnogo. Koliko je ljudi koji se vezali za svoj imetak i dan i noć daju sebe samo da bi gomilali imetak pa su uništeni zbog toga imetka. I imetak je ih njihov uništio. Koliko je ljudi koji je svoje vrijeme troše za svoj položaj, da ga osiguraju, svoju funkciju ustabile, vlast upravo nad drugim ljudima, pa se ti ljudi izdignu iznad njega i svrgnu ga. Koliko svimi mi žrtvujemo za svoju djecu. Ulažemo u svoju djecu, ali činjenica je da su mnogi od nas iskušani neposlušnošću svoje djece. Zato, na ne bismo tugovali, nemojmo mnogo nikome posvećivati pažnje, mnogo. Nemojmo zaboraviti ono što će biti vječno, a vječno je ahiret. Allah subhanahu wa ta'ala i ono što nas čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, nastojimo se posvetiti Allahu subhanahu wa ta'ala i ahiretu. Neka nam glavna briga bude ahiret Jeste, živimo na dunjalku I moramo raditi za dunjaluk Koliko toliko Ali glavna briga treba da nam bude ahiret Treba da nam bude Allah subhanu wa ta' Treba da nam bude Allah o zadovoljstvu Nastojimo da nam glavna briga bude ahiret Makar se svi ljudi okrenuli od nas Nije se rodio Koji narodu ugodio Nuh alaihi salam tako? Njegov sin Rođeni sin koji je otpao od njega Plod njegova srca odbija da se ukrca u lađu spasa s njim. Tone, umiri. Luta lihi sa nam. Njegova žena ne prihvata njegov poziv. Ostaje nevjernica i biva uništena sa svim koji su tada uništeni. Možda i naši najveći neprijatelji budu nama najdrže i osobe. Zato nikome posebno ne posvećuj ljubav. Ni za koga se posebno ne veži Nikome posebno ne vjeruju Ne vjeruj na dunjalku Veži se, vjeruj I voli Allaha subhanu wa tala najviše Allah te nikada neće iznenadit Allah te nikada neće iznevjerit Allah te nikada neće ostavit Allah se nikada neće okrenuti od tebe Ko je to pokucao na Allahova vrata Odnosno uputio mu dovu A da mu Allaha subhanu wa tala nije se odazvao Spominje jedan šejh Na svome predavanju došao je čovjek i požalio se, spomenuo svoje brige, spomenuo svoju situaciju, problemi u braku i slično. I kaže, stvarno, veliki problemi. Ali kaže, vidi, i čovjek plače, iznaši svoj slučaj, plače. Kaže, spomnije kao primjer, Bože sačuvaj, spomnije kao primjer, kaže, vidi da sam ja tvoj gospodar, kada te vidim kako plačeš. I šta mi sve govoriš, probleme koje iznosiš, ja bi ti se smjeloval i dao ti sve, što god mogu. Ali ti imaš gospodara kao što imamo svi. To što si sada meni rekao, reci njemu, večeras na seždi. I nemoj dizati svoj, svoju glavu sa sežde sve dok ne izneseš svoj slučaj na ovakav način. Nemoj izati svoju glavu sa sežde. Dovi Allahu subhanahu wa ta'la na sežde, Jer je došlo je tako u hadisu da je čovjek najbliži svome gospodar, gospodaru kada je na seždi. A u drugom hadisu da je gospoda najbliži svome robu u zadnjoj trećini noći. Pa je čovjek došao nakon sedam dana i kažeš, ejh, kad god ti dođe nekoj požaliti se, izneseti svoj slučaj, svoj problem, reci, to što imaš od problema iznesi svome gospodaru i ne diži, sežde svoju glavu, sve dok ne izneseš taj svoj slučaj. Pa smo mi dakle u velikoj potrebi da se vežemo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da tražimo samo Allahov lice, Allahov zadovoljstvo. Dunjaluk polahko odlazi, a ahiret polahko se primiče, prilazi. Ka ahiretu i Allahu subhanahu wa ta'ala idemo, moramo ići na dva načina, sa svojim srcem i sa svojim dijelima. Odnosno, da bismo uspjeli i na dunjaluku i na ahiretu moramo imati i moramo voditi računa o svome mišljenju o Allahu, ako me možete pratiti, o svome mišljenju Allahu i drugo, Moramo voditi računa o Allahu, o mišljenju o nama. Čovjek neće uspiti sve dok ne bude vodio računa o ovome dvome. Sve dok ne bude imao lijepo mišljenje o Allahu. Sve dok ne upozna svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Imao lijepo mišljenje o svome Allah, gospodaru. Kroz ovu knjigu i slične knjige koje obrađuju ovu tematiku, uz Allahovu dozvolu upoznat svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, svoje srce ispuniti njime. Allahom subhanahu wa ta'ala. Ova knjiga, dakle, govori o iskrenosti. Govori o iskrenosti prema Allahu. Govori o ubjeđenju Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta ti vrijedi sve što činiš od dijela, ako nije to iskreno radi Allaha, ako time nisi tražio Allahovo zadovoljstvo, ništa ti to ne vrijedi. Nemamo kada spominjemo i nije to predviđeno ovdje za predavanje, nije vrijeme. Poduži hadis Ebu Hurere, zabilježen kod imava muslima, vjerodostajan hadis. Ebu Hurere prije negoli je iscitirao taj hadis, prenio tri puta padao u nesvijest zbog sadržine samog hadisa, da bi na kraju spomenuo tri kategorije ljudi s kojima će se potpaliti džehennemska vatra, razjariti. Džehennem je već potpaljen, džehennem postoji potpaljeni, ali razjariti, ražestiti. Pa je spomenuo čovjeka koji je poginuo u borbi. Govorio da je radi Allaha, nije bilo radi Allaha, već da se kaže da je junak na dunjalku, da se priča iza njega. Drugi podijelio sav svoj metak. Pričao, govorio da je radi Allaha, tvrdio, međutim nije... Svjedoci imaju zapisano Allah najbolji svjedok Dosta je što je Allah svjedok Dijelio svoj metak Da se kaže kako je darežljiv Kako je pruženi ruke. I treći skupljao znanje I dijelio znanje podučavao druge Da se kaže kako je učen Ima li ogromna dijela Najbolja dijela na Dunjanku, Najbolja dijela da imaš znanje Jer je znanje najveća blagodat Nakon imana I čuli ste nešto od kur'anskih hajeta i hadisa koji govore o tome. Koliko je vrijedno šarijetsko znanja. Najbolja, najveća Allaha oblagodat nakon imane, nakon vjeri. Zatim i metak. Danas, ha, kažu, svako srce ima svoj ključ. Svako srce ima svoj ključ, otvara se. A, Boga mi, danas je najviše srca koji se otvaraju sa parama. Parama, pa smo dakle, i to naš narod kaže... Para vrti gdje Burgija neće. Dakle, možemo mnoge ljude pridobiti za Allahov vjeru, ne za sebe. Za Allahu vjeru, ne za sebe, sa novcem. Ko ne bi volio da ima mnogo imetka da podijeli radi Allaha, da ljudi uđu Allahov vjeru. I također da čovjek ne svoju krv za Allah. Svoj život za Allah. Ko ne bi volio? Međutim, ništa od toga nije bilo radi Allaha. Ništa. Ona izletio prvi gore na kotu da se kaže kako junak zabao zastavu. Junak imetaka pogodio, snajperista ga pogodio Ništa. Zato je dakle bitna iskrenost. Što god radiš, neka to bude radi Allaha. Malo, ali radi Allaha. Ljudi se slamaju, umaraju. Pogledajte, čovjek je dao svoj život. Podijelio sav svoj metak, svoje vrijeme u traženju, u dijeljenju zljena. Ništa od toga neće imati. Ništa. Naprotiv, bit će prvi bačeni u džehennem. Kako da budeš iskren prema Allahu ako nisi ubijeđen njega? Šta je ubijeđenje? Mnogi kažu, ja vjerujem Allaha. Ja vjerujem Allah. Međutim, što god dođe od Allaha, kaže, ja sam musliman. Što god dođe od Allaha, ne vidiš u praksi kod njega. Kako si ti to ubijeđen? Znaš li što je ubijeđenje? Znaš li što znači biti ubijeđen u Allaha? I u sve ono što dolazi od Allaha? Ovo je problem kod nas danas, muslimana. Svih. Naslušali smo se iz Kur'ana kakvi trebamo biti. Koja dijela trebamo činiti, koja dijela trebamo ostaviti. Ali... A drugoj strani, mi ono što ne trebamo činimo, ono što trebamo ostavljamo. Zašto? Nismo ubijeđeni. Imamo priliku u ovoj knjizi da vidimo, naučimo što znači biti ubijeđen u Allaha, kako biti ubijeđen u Kur'anske ajte u kojima se spomniju naredbe i zabrane i sl. Šta ti vrijedi ako si ubijeđen u Allaha, i ako si iskren u Allaha, ako se ne bojiš Allaha, ako se ne bojiš Allaha, ako ne strahuješ od Allaha, ako se ne nadaš Allahu, ako ne voliš Allaha. Ako ne tražiš Allahovo zadovoljstvo sa tim dijelima, šta ti vrijedi ako si s vremena na vrijeme iskren i činiš ogromna dijela, pa se onda oholiš na drugim ljudima. Niko ne radi kao što ja radim. Uzdigneš se. Pa dakle, ova knjiga govori o svem ovome, o iskrenosti, u objeđenju, o bogobojaznosti, o strahu od Allaha, o nadiju Allaha. O Allahovom zadovoljstvu Kako postići Allahov zadovoljstvo Da Allah bude zadovoljen s nama A to je najveća blagodat na drugom svijetu Na ahiretu Allahov zadovoljstvo je veće od svega Na drugoj strani Kako sačuvati se tih Dakle opasnih osobina Oholosti Šta ti vrijedi Što imaš ogromna dijela Što si svoj životni vijek Prve učinjenju dobrih dijela Ako se oholiš na drugim ljudima. Nemojmo nikada zaboraviti. Hadis vjeru dostan kod imama muslima. I trebali bismo ga često sebi predočistavljati. Čovjek živio u vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Ihoj kršćanin. Prihvatio islam. Pisao objavu. Slušao Kur'an iz plemenitih husta Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Naučio suru El Beqara i Alu Imran od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I pisao objavu, Allahov govor, riječi koje je govorio, izrekao Allah subhanahu wa ta'la, zatim Džibril, zatim Muhammed a.s. i poslije se odmetnuo. Poslije se odmetnuo, otkino se od vjere, postao ponovo kršćan. Pa ga oni jedva dočekali, što je ostavio vjeru Islam. Pa nije dugo boravio među njima, umro. Pa ga ukopali, sutradan zemlja ga izbacila izbacila ga na površinu, pa su rekli ovo je učinio Muhammed i njegovi drugovi zbog toga što je ostavio njihovu vjeru, da mu napakosti. Pa su ga ukopali još viši, još dublje, pa ga zemlja ponovo izbacila drugo jutro. Pa su ukopali ga treću u večer, još dublje, pa treće, četvrto jutro ga izbacila zemlja i rekli su ostavite ga, nije on za zemlje. Dakle, kada se ovo desilo njemu, čovjeku koji je sjedio pred Allahom i poslanikom salatu, naučio Kur'an slušao, klanjao za poslanikom ko od nas može biti siguran ko od nas može biti siguran zato nemoj se uzdizati već budi skroman gledaj dakle da popraviš svoje srce da budeš skroman u svome srcu pa mi dakle putujemo Allahu subhanahu wa ta'ala sa svojim srcem da ispravimo, očistimo svoje srce i sa svojim dijelima Moramo imati lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala i imat kada očistimo svoje srce sa spomenutim osobinama. I moramo imati, voditi računa o Allahu mišljenju o nama. O Allahu mišljenju o nama. Kada će Allah subhanahu wa ta'ala imati lijepo mišljenje o nama? Odnosno kada ćemo biti robovi koje Allah subhanahu wa ta'ala voli kada mu budemo žurli sa pokornosti. Dakle, trebamo očistiti svoje srce, ali isto tako i činiti dobra djela i sa svim tim dijelima tražiti Allahovo zadovoljstvo Allahovo zadovoljstvo, evo vidite poginuo, podijelio potrošio svoje vrijeme u traženje i širenje znanja ništa od toga nije imao, da je tražio Allahovo zadovoljstvo makar s nečim malim nešto malo uradio našao bi to kod Allaha wa ogromnim, jer iskrenost kako kaže Ibnu Mubarak ponekada malo dijelo iskren nije tu već ja učini ga ogromnim I ponekada ogromno djelo neizprava njet. Ono što nije radi Allaha, pretvori ga u prahi pepev. Wa qadimna ila ma amilu min amel, fajalna hu heba'a sura. I mi ćemo pristupiti njihojim djelima i pretvoriti ih u prahi pepev. njihovim djelima koje nisu učinili radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Za što god uradiš, traži Allahov zadovoljstvo. Kada očistiš svoje srce budeš iskren, budeš ubjeđen u Allaha strahovao, nadao se samo Allahu subhanahu wa ta'la onda žuri sa pokornosti što god ti dođe od Allaha subhanahu wa ta'la radi, ima danas krajnosti, oni koji su se posvetili, kako kaže brat Enes koji se posvetili samo svojoj vanštini, to im je cilj a srce, da možeš da ga otvoriš i da zaviriš u njega, vidio zloba, mržnja, zavist mnogo šta, oholost Dok drugi opet posvećuju samo srcu. A ovamo nikakva djela. Ne. Mi dakle ukoliko želimo sebi spasi i na dunjalu koji je na hiretu moramo voti računa o svome srcu i moramo voti računa o svojim djelima. Što je god moguće više odazivati se naredbama Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kako kaže Allah u poslanika Alehi salatu sam La tahkirenne min almarufi šeya La tahkirenne min almarufi šeya Nemojte ništa od dobra ni podaštavati. Malo dijelo. Ti misliš da je malo, ali ono, ako budeš iskreno, ako budeš očistio svoje srce, kod Allaha će biti ogromno. Ljudi, malo dijelo, ajde, ne moram to učiniti. Ako očistiš svoje srce, srce bude iskreno, Svako dijelo koje god učiniš, kod Allaha će biti ogromno. Koliko god vi udijelili, makar udijelili koliko je jedna datula. U drugom hadisu stoji, udijelili koricu, hljeba, krišku. Hljeba, koricu hljeba. Allah subhanu wa ta'la to prihvati svojom rukom desnicom tu sadaku. Kada to udjelite iz lepog i netka, iskrno radi Allaha, Allah to prihvati svojom desnicom i to kod Allaha narasta koliko je brdo uhud. Kada je radi Allaha subhanu wa ta'la. Poznat vam je slučaj kada je Ajše radijallahu Allahu talanha došla sirotica sa dvije kćerkice. Siromašna žena sa dvije kćerkice. Dugo vremena ništa nije jela. Pa se požalila Ajši, tražila od Ajši. Ajša, supruga Allahov poslanika, alihi salatu wasalam. Pa je tražila po kući državnika, vođe, vladara. Gradonačelnika nije našla osim tri datule. Pa ju je dala tri datule, tri hurme. Pa je ona jednu datulu dala svojoj čerkici sa desne strane i ona odma jede drugu datulu dala kćerkici sa lijeve strane i ona odmah jede, a treću je podigla do svojih usta i ona ugladnula kao i kćerkice. Među tim kako je dala desno lijevo, one su pojele. Dok je ona podigla do svojih usta, one gledaju u njinu. Pa je ona, majka ko majka, ali tako nema milostivije stvorenja na dunjalu kod majke. Kao što je u drugom hadisu Allahov poslanik aleyhi salatuvam kada vidio ženu kako pred svim ljudima žena koja je bila zarobljena kao robinja i nad kojom se trebala izreći je presuda nije se osvrtala na svoju presudu i nije se stidila da nađe svoje dijete i da ga podoji pred svima i muškarcima i ženama pa Allahov poslanik alejsallahu slem zadivljenim u tom slučaju pita ashabe šta mislite da li bi ova žena ikada bacila svoje dijete u vatru pa kažu nikada Allahov poslanice kad se ne stidi nikoga niti se brine za sebe šta će biti s njom bitno je da nađe svoje dijete i da ga podoji da ga nahrani Pa je rekao bi min Allah je milostiviji prema svojim robovima Od ove žene prema svome djetetu Allah je najmilostiviji Ali nakon Allaha Naša majka Ovdje u hadisu i drugim hadisima Spomenuta je uvijek majka Jer je ona najmilostivije stvorenje Najmilostivije stvorenje prema nama Pa je prepolovila onu svoju Datulu i dala Desno i lijevo Ajša ostala zapanjena što bi su mi rekli zakovali. Kada je došao Allahov poslanika salazam, nije mogla da to drži u sebi. Pa ga obavijestila. Što je rekao poslanika? Ta polovica datule uvelaju je u džennet. U drugom rivajetu, u drugom citadu sačuvala je džehennemske vatre. Pola datule. Nakon toga je rekao čuvajte se džehennemske vatre makar sa pola datule. Što god činiš, činiš radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to će biti ogromno kod njega. Zato ništa od dobra ne pocijenjuj. Ništa. Jer naš gospodar je El Gafur, je tako, onaj koji mnogo prašta. Ar-Rahim, ar-Rahman prije svega, koji je sve milostiv svima. Prema svima je milostiv. A prema vjednicima posebno. Ti ne znaš koje ti dijelo može valjati kod Allaha. Zbog kojeg dijela ćeš zaslužiti Allahu milost. Znali neko, je li čuo za ime Zubejda, Zubejda je bila žena Harune Rašida. Harune Rašid, čuli ste, vladar, pravedni vladar. Njegova žena Zubejda, poznata je po u njihovo vrijeme kada su živjeli na mini, na mini, dakle u Mekki, nije bilo vode. Hađije sa sobom nisu imali vode godinama. Ožednjeli bi tokom tih hađskih obreda. Kada se boravi na mini, bili bi mnogo žedni. Pa je ona, dakle, uradila ovaj projekat, koji niko nije prije nje uradio. Pronašla je izvor koji je bio daleko od mine. Iskopala ga i dovela, napravila kanal do mine. Kilometri. I nazvan je po njoj izvor Zubejde, Aynu Zubejda. Kasnije je Zubejda umrla, kao što ćemo svimi umrijeti. I vidjena je usno. Pa su je upitali šta je Allah učinio s tobom. Gdje si? Pa je rekla u džennetu. Nasmijala se je rekla u džennetu. Kaže zbog aina, zbog izvora. Kaže izvor koji izvor? Ne, kaže već dvo, zbog dva rekata noćnog namaza u kojem sam ustrajavala. Lohakbro. Ne zna šta ti može koristiti. Jedan od učenih ljudi, posebno učenih ljudi kome Allah dao bereket u njegovom pozivu i također umro. Preselio, umro. Posle su ga a bio poznat po pozivu Allahu subhanahu wa ta'la i mnogi se Allahom dozvolom odazvali. I vidjen usno pa su ga upitali gdje si, šta je s tobom? Pa je rekao u džennetu i pokazao rukom ovako, visoko, visoko, visoko. Allah me uzdigao u džennetu, na visoke stepene. Kaže zbog tvoje dave, zbog tvoga poziva, kaže poziv, ko poziv i drugi pozivaju. Kaže već zbog nekoliko dinara koje sam dao u siročetu, iskreno radi Allaha. Niko od nas ne zna. Šta mu može koristiti? Ideš putem, na putu ima grana. Možeš je skloniti? Možeš. Nije ti teško, skloni. Nađeš čovjeka koji je u problemima, imaš i metka, možeš mu olakšati? Olakšaj mu. Sretneš svoga brata, traži, stisli ga problemi, nasmij mu se u lice, nasmij. Ja to teško, ne znaš šta ti može koristiti sutra kod Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Zato, dakle, vodimo račune o svom srcu i na drugoj strani obavezno i o svojim djelima. O svom srcu jer je Allah rekao: "Je'malayen fa'malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." To je dan dana ništa neće vrijediti niti imetak niti potomstvo koje ostajemo iza sebe vrijedit će samo čisto srce onome koji dođe s njim pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Čistimo srce na ovakav način da budemo iskreni prema Allahu, da strahujemo od Allaha, da se nadamo Allaha, da volimo Allaha. Malo u ovom burnom vremenu život brzo prolazi. Zastanimo, obračunajmo se, pogledajmo koje nam je Allah blagodati dao. Ko god bude se obračunavao i uviđao Allaha je blagodati, što god više bude uviđao Allaha je blagodati, sve će više voljeti Allaha. Sve će više voljeti Allaha. Zašto je naš odnos ovakav prema Allahu i prema vjeri? Zato što nismo svjesni njegovih blagodati. Da će neko svaki dan, kad god te sretni daje, zovolit ćeš brate da stanimo se i obračunavamo i da vidimo šta nam je Allah dao mi možda gledamo u koji su i od nas pa i ne primjećujemo blagodati koje nam je Allah dao zato je poslanik Alihi sallam rekao gledajte onih koji su ispod vas ne gledajte onih koji su iznad vas pa ćete tako bolje vrednovati blagodati koje vam je Allah dao Obračunavamo se i to je dakle također jedna od tema koja se spominje u ovoj knjizi koliko je ona bitna budimo svjesni Allahovog nazora da na nas Allah gleda Ako budemo svjesni da nas Allah gleda, stidit se da nas Allah gleda, a mi u grijehu. Stidit se. Znamo, Allah nas gleda, a mi se ne odazivamo na ezan. Prolazimo pored žami ili se okrenemo u krevetu. Ezan čujemo, samo se na drugu stranu. Svjesni smo da nas Allah gleda, a na majku dignemo ruku. Uzviknemo na majku. I te kako dakle bitna tema? Ovdje detaljno se o njoj govori. I na drugoj strani, dakle, mimo srca vodimo računa o dobrim dijelima. O dobrim dijelima. Što god možemo da činimo, radimo. Ne znamo šta će nam koristiti. Ali također pozabavimo se posebnim dijelima. Ibn Uqayn, da ne dužim mnogo, rekao je prelijep riječ. Ibn Uqayn. Spominje nam, spominje nam dunjalučki primjer da bi nas malo približio. Allah. Kaže, svako radnika radi u nekoj firmi, koji želi da vidi svoj položaj kod šefa, koliko ga šef cijeni, poštuje, uvažava, neka pogleda u dijelo kojim ga je šef zaposlio. Neka pogleda kojim je posao dao šef. Ako si kod šefa povjedljiv, pouzdan, na posebnom mjestu ne chci da tamo neki posao, nego će ti dati posebnom posao. Svako od nas koji želi da vidi svoje mjesto kod Allaha, položaj kod Allah, koliko ga Allah voli, koliko ga Allah vrednuje, neka pogleda kakvim se dijelima bavi, čime ga je Allah zaposlio, čime ga je Allah zaposlio, kojim dijelima je li svoj život je ispunio, dobrim ili lošim, je li pa se trudimo što je god moguće više, da čistimo svoje srce i da činimo dobra dijela. Na ovom dunjalu koju ne nemojmo se mnogo vezati za njega, Tugovat Tugovaćemo, tugovat ćemo, razmišljajmo o ahiretu. Na ovom dunjalku što god nas nađe, nastojimo da u tome tražimo Allahovo zadovoljstvo. Ako očistimo svoje srce i budemo težli, što je god moguće više da činimo dobra djela, nećemo se osvrtati na ono što nas zadesi. Pogledajte Omera, radijel Allahotama, s njim ću završiti. Omer kaže, ali Omer, koji bio Omer? Omer kaže, svejedno mi je kako će osvanuti. U čemu će osvanuti? Da li u onome što volim ili u onome što ne volim? Svejedno mi je. Kažu, zašto, Omer? Zato što ja ne znam u čemu je za mene dobro. Da li u onome što volim ili u onome što ne volim? Ali znam kao vijenik da mi Allah želi samo dobro. Pa ako osvanem u problemima, u brigama, u tugama, Allah mi time želi dobro. A ako u rahatluku, Allah mi opet time želi dobro. Kako je došlo kod imama muslima, čudno li ili divno li je stanje vjernika, svako njegovo stanje je hajr za njega, dobro za njega. Ako ga Allah stavi na iskušenje, on je strpljiv u tom iskušenju, pa mu Allah dadne izlaz. Jer nakon te gobe mora doći olakšica. A ako mu Allah subhanahu wa ta'la dadne blagodat, živi u izobilju, živi u bogatstvu, zahvalani Allahu na tome, pa Allah samo još više povećava. I čudno li je stanje čudno li je stanje vjernika ali onog vjernika koji očisti svoju nutrinu i očisti svoju, svoju spoljašnjost. Pa, da ne bih mnogo dužio, dakle u ovoj knjizi govori se o tome od prilike opet na istak tih osobina koje bi se trebale naći kod nas. Dijelom sam ih spomenuo, dakle iskrenost, ubjeđenje, bogobojaznost, strah od Allaha, nada o Allaha, strpljivost, kako da čovjek bude strpljiv, u kojim segmentima sve Zatim, ono što je i bitno u našem životu, istinski oslonac na Allaha, mi se oslanjamo na ljude koji umjeru, umrijeće možda i prije nas, ne oslanjamo se na Allaha subhanahu wa ta ta'ala, kaže Ibnu Kayim rahimahullahu ta'ala, kada bi čovjeku bilo naređeno da ukloni brdo, pa se on istinski oslonuo na Allaha subhanahu wa ta ta'ala i uklonuo bi ga. Odnosno, kada bi mu bilo nešto naređeno teško i on se oslone na Allaha istinski, to će s Božjom pomoći učiniti. Istinski osnovna cijeta, kako nam je potreba? Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'la, kako je zadobiti? Kako zadobiti Allahu zadovoljstvo? Kako izgrati ko sebe visoke ambicije? Da čovjek uvijek teži, boljem, da se popravlja iz dana u dan, kako su bile naše generacije prve, nikada kod njih nisi mogao naći da su sledećeg narodnog dana bili slabi. Ne, uvijek su svaki dan bili bolji. Na drugoj strani, u ovoj knjizi govori se dakle o oholosti, govori se o umišljenosti, govori se o zavisti, govori se o nifaku, licemjerstvu jeli, i sličnim bolestima koje nas mogu jeli, upropastiti. Pa čovjek, kao što treba da se upozna sa dobrim osobinama, koje trebaju da se nađu pri njemu, isto tako jeli, i sa lošim osobinama, kao što su i naši prethodnici pitali za jedno i drugo, i drugo, pitali za dobro kako bi se to našlo pri njima i pitali za zlo, za loše kako bi od toga bili, kako bi od toga bili što dalje. Dakle, ova knjiga je napisana od prilike negdje u roku od četiri godine. Dakle, ostavio sam mnogo vremena na njoj. Od prilike četiri godine, nešto malo više, jel' pisao sam, sadrži, jel' u sebi to što sadrži. Od prilike negdje vraćao sam se na nešto više od dvijestotine dijela. Nisam ih, dakle, na kraju mogao sve ni spomenuti, jer četiri godine su duge pa nešto nisam uspio da pribilježim odakle sam je li to izvadio. Dakle, sačinjena je uglavnom iz drugih knjiga koji govore o ovoj tematici, iz video, audio, predavanja, savjeta, je li, od učenjaka s kojima smo se sreli i sl. E, gledao sam dakle, da sve što spomenem, spomenem kroz Kur'an, kroz sunnet, da dokažem iz Kur'ana jeli da spomenem kuranski ajet, da spomenem hadis Allahu kosa nikalihi sallallahu alayhi wasallam, trudio sam se što je god moguće više da ti hadisi budu vjerodostojni. Na ocjenu hadisa vraćao sam se na šeha Albanija rahimehullahu ta'ala, ako bi našao i od drugih učenjaka jeli hadisa spomenuo bi, spomenuo bi tu ocjenu. I savjet svima nama da sve ono što radimo, sve ono što govorimo, gledajmo da to bude potkrepljeno Kur'anom i hadisom. Kur'anom i Hadisom, jer je to jedino, dakle, ispravno zdanje. Ono što je rekao Allah i što je rekao Allahov poslanik, alihi salatu islamu. Od prilike, dakle, to je ono što je najbitnije u knjizi, a ako neko bude imao, jel, priliku da sebi pribavi ovu knjigu, vidjet će po najbolje što se nalazi u njoj. Halalte sam ovo dužio, da vas Allah nagrade svakim dobrom da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama da bude zadovoljen s nama, na Dunjalu koji sutra ko Bogdan na Heretu koji je vječan i koji je poseban.